ce e da. eu și născocire, domnule, ascultă-mă pe mine, că sunt om serios. O mie de valene să mă înghită dacă n-are dreptate, hans eu. Și eu vă spun că l-am văzut, o echii mei l-am văzut. Una la mare de zeci ori când munturile Hevergă de pe isul Cu cap de om și la BDL. De ce mai încoași încolo un sfinx adevărat? Nu, no, în Egipt, da, asta, cred. Dar la polul sud, mai trage-l de că? Auzi, auzi, să mor de -o. <laughs> dar mie îmi place cum povestește Hörlegerle are un dar <hê> Cu un șef de echipaj ca el te duci să cauți <hê> Chiar și Sfinxul de gheață al sudului Botsmanul <hê> Hörlegerle are dreptate <hê> <hê> Și n am mințit, nu, nu, n-a mințit Ce tot răgănești acolo? Ce știi tu? <hê> Știu ce a spus Pim și Pim n-a mințit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 Mai sunt și alții care spun că există Sfințul de Ghealtă. Da, da. Bravo, da. Hemp, bravo. Da. Jupăneat, chis. A un plătesc ah, eu. Mă uit la voi, oameni în toată firea și... Dar ce să mai vorbim? Da, la urma armii... Tu, că se dracu' de cu capul licu' Ha! Ah, ja. Mai bine să vedem în cinstea noastră, mateloților de pe Hellbrens. Ora, ora, ora! iertați-mă că vă stric petrecerea. Jupune! te rog să mă prezinți acestor domni. Ah, bucuros, bucuros, domnule. Domnilor, vă prezint pe domnul Joe Ling, om de știință, compatriotul și oaspetele meu de aproape două luni. American, domnule. pe hând, nu s a venit rândul Domnule Jorling, vă prezint pe trei dintre mateluții corăbii Hellbrain. Șeful de echipaj... Vozvanul Hörniger, da. astfel numit și înscris în apelul nominal al echipajului. Prie că nu de despărțit al capitanului, care mă ascultăm oh, toate, deși oh, merge vest, că oh, eu... Oh, a furisită moare neferecată. Tot așa-i rămas, buralivule. Meșterul Harponar? Hörn. Hörn numele meu, domnule. Iar acesta este... Hunt. Da, pe minima mă cheamă Hunt, domnule. Atât. Da, atât. Îți mulțumesc, Kertchins. Da, vă rog, vă rog, luați loc și să-mi dați voie să stau și eu la masă, după aceea. și loc Dacă mi-e să vă întreb, domnule. Da, vă rog, da, cum dracu' va a venit ideea să ajungeți tocmai pe aici? E, e o poveste mai lungă, Bosman. Dar n-am să spun decât că mă interesa pentru cercetările mele acest pământ al Antarctidei. Ah. Și mai ales Sfinxul. Cum? Și dumneavoastră credeți că există un Sfinx de gheață? Da, vă Har. Cred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 Cine a pronunțat numele meu? Eu, capitan! Domnul royal. Bună ziua, Jupunetkins. Bun venit, capitane. Da, ia loc, ia loc. Te da, mulțumesc, mulțumesc. Bună ziua, so, domnule. Bună ziua. Dați da, da bun voie să vă prezint pe domnul Jorling, distinsul meu oaspete. Oh, sunt bucuros să vă cunosc, domnule Nu, Numai puțin, domnule, iertați-mă, nu v-am reținut numele. Jorling. Jorling din Connecticut. Din Connecticut, da. A, și mai exact? Din Hartford cunoașteți ți insula căt Da, am vizitat-o de mai multe ori. Știți, cred că acolo a dat mașterii scritori Edgar Poe eroului său Arthur Gordon Pym. Da, da. Pym? Pym, ați spus, capitan? Ei, hey, hand, ce ai cu tine? Am... am auzit și eu de Pym, sărmanul Pym. Nu mă întrerupe, hand. Ați înțeles întrebarea mea, domnule Joellen? Da, da, da. Și-mi amintesc, într-adevăr, că începutul romanului acelui se petrecea în insula Nantucat. Hmm. Da. Spuneți. Roman. Sigur. dar e un roman, nu? Hey, da, da. Și dumneavoastră vorbiți ca toată lumea. Ei, hey, nu, domnule. Arthur Gordon Pym a existat. Și există în nu. Te-ai îmbătat și nu știi ce vorbești. Du-te pe corabie. Înțeles. Dar Pym, să știți... Leacă! Capitane, <coughs> își cerem voie să plecăm și eu. Bine, Și trimite barca înapoi. Înțeles. Să treci, capitane. Vă salut, domnule! La revedere, revedere. capitane! Vă salut! La revedere! La revedere, prietene! Nu-l opreți! Hei, și acum, între noi, trei, domnilor, Jucării Atkins, da? iați un păgerel și vino mai aproape. Oh, da! <-a> <fie> Bungei n-ai, ah, La Cormoranul Verde nu se bea decât băutură bună. <laughs> dar mă aprovizionez din magazia Helbre. Și prietenul meu, comandantul Len Ghi, e un cunoscător, nu? <laughs> hey, da. Spuneați, nu. domnule Gerling, da. că tot ceea ce povestește Edgar Poe în cartea despre care vorbeam ar fi pură fantezie, nu? Evident, capitane. Mm -hmm.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 Timp de două săptămâni, corabia noastră navigă fără incidente în direcția insulei Țalalal. Cam pe la ora 2, în după-amiaza zilei de 1 noiembrie, s-a auzit strigătul sentinelii de pe Catarg. o asta. Vrei că peisem hanuri în care cu grườuri de rom sau de whisky? Ce pot să știu? Ia! Ia priviți. Priviți acolo. Ce? Pe de strâng băcea de apă. Ciofi, ce se întâmplă? Vulcane submarine? Alarma -al te log. Vulcane submarine, ai? Acolo, deștepților ce plimbă care ele acasă, o turmă de balene. Un boțman la asemenea latitudine balene. Balenele astea, flăcăule, le fac ce vor, nu o să-și ție voie să se ducă chiar până la poata. Capitan, să-ți capitan! Ce se Herrul Ligarli? Sentinela de pe Catargumare a semnalat până la tribune. în aceeași direcție, se semnalează o turmă de balene. Da? Gatiti-vă de manevră! Lopți <inaudible> oameni la postul lor! Lopți la postulor. lor! la Dar ce părere ai, Capitane? Pământul ăsta să fie insula țalalt? După toate probabilitățile, așa se pare, domnule Gerling. Dar ce se întâmplă? Ei, only Gerling, ce-i acolo? Haide! Capitane, ce-i poți Vine furtună, Capitane! De-aia fugeau banele! Intram de-a dreptul în, în mijlocul <inaudible> ei! Strângeți bunzi, strângeți bunzi. A strât focul și săgeata. Focul o să cățără. Oamenii dalocilor. Domne Gerling intră sub punte. E periculos aici. Da, mulțumesc. Strângeți bicantino. Cine a căzut peste barul? Holt! Martin Holt, maestru velir, capitan. Și maturotul Hemp s-a aruncat după el. Priviți, acolo, acolo sunt. Uite-l cu mână. Mai are ghiști pas. Trei! Un pas! L-a prins de păr! I-a înghițit un bal! Ce mare nar punerea bietul Holt! Păi! Gata l ne s-a eliminat! Sunt tot împreună! O lu-mi trei! O lu-mi la apă! ралдуче pe din fund. Așa, întindeți-l aici. Treiește? Treiește, treiește. A scăpat, dar e reșinat. Unde este Herligally? Sănteaiș capitane. Vie cine vă tămat? Pe Neptun. Niciocean nu stau furniți n-a vrut să mai înpiccă. Era. De unde dracu să băgă hânt? Hei, hei, tu cine ești? Medisule! The hound of hell. lasă vorba pe aici. Iubesc de Holt, iar voi cei lați tăceți la pânze? La pânze, și La pânze, da! Verșire da. da. cu târma! Da. Ștem! Da, Faci pe Maestrul Velier până la înțelălușirea lui Holt! Înțeles, capitane! La parure! La parure! Grață! Iați oamenii și reparați cătoarul mare! Înțeles, capitane! Iar cu Francis, spadă te de unde știi și anul aici! Înțeles, capitane! Da. Vitești, băieți, i Pentru călătoria noastră, chiar așa am trebuit domnule Joarling. Ei, dar iată că se limpezește cer. Da, da. E dar furtuna asta ne-a împins până aproape de țără. Ești bun să-mi dai o anul dumii tale? Da, cu plăcere, poftim. De necrezut.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 Folți ar fi prăbătiți dacă vrei tu. Oh. Pămâna la trivost! Pămâna la trivost! Pămâna la trivost! Pămâna la trivost! Demarcăm chiar acum! Domnul V. Da? vrei să mă însoțești? Da, mai e vorbă, sunt omul dubitar. Iar tu, când ești obosit, vei merge să te odichinești.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 luați-mă cu dumneavoastră și am să vă slesc eu singur până acolo. Bine, bine. Da. Atunci ne-am înțeles. Da. Străngeț arborată, arborată.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 Mă uimește uriașul ăsta de Hunt. Cât e de greoi, se cațără cu ușurința unei pisici. E drept. iată în vârf. Am găsit aici resturile unei corăbii. E o bucată dintr-o etravă. Veniți, veniți! Cum? E posibil, capitane? o etravă? Nu chiar, domnule Jörling. Ce a mai rămas dintr-o etravă. Hei, Hunt! Da. Aruncă jos! Da.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 întâmplat? Iată, priviți scheletul ăsta. Pare al unui animal mic. Da, al unui câine. Și iată și zgarda lui. Zgardă? O zgardă de câine pe insula țarală? Da, capitani, poftiți. Priviți-o mai cu atenție. La dracu, ce vrei să spui cu asta? Scrie ceva aici. Citiți, citiți să vedem. A tigru Atr-Pim. Oh? Pim. Blestemat să fie acest om care ne-a dus fratele la moarte.